În prima duminică aproape mare, este duminica ortodoxiei. Și e bine să o explic pe scurt. de ce s-a pus această duminică acum. Mai întâi de toate, dacă nu suntem cu cărdița dreaptă sau ortodoxă, nu, nu putem să ne că chiar dacă o să fim ne rugăm cu Neducemintea, dacă nu trăim în Ortodoxie, în Domnile de Bisericii stabilite de Sfinții Părinți de 2000 de ani, Ortodoxia noastră nu ne rântuie așa. De aceea trebuie luat aminte ce importanță mare are să duci o viață creștină ortodoxă în Duh Ortodox și în Spiritul După Văzătura Sfinților Părinți. Pentru aceea s-a pus Prima Duminică Duminica Ortodoxiei, Duminica Divătrui, Duminica Divuinții, Duminica Vierii, după Duhodicept Duminica în care se amplă cu cu cultul Sfinților Ipane și toată tradiția Ortodoxă spreună. Și după Prima Duminică urmează a doua, care este în sau dedicată de unui mare Sfânt din Tesalonic, Sfântul Grigori Palaman, Sfântul care a extins foarte mult rugăciunea inimii sau rugăciunea aceea de Sfântul care a propogătit tezarul teologic al ortodoxiei în așa zițele mătături al energiilor necreate. Este un cuvânt mai greu, dar este foarte important să știm că numai așa înțelegem rostul Postului Mare, dacă înțelegem ce semnificația a sărbătorilor cu care începe și cu care se sfârșește Postul Mare. Deci, a doua duminică este inginată Luminii și de Nisreatii, harului Divin, care se revarse în lume prin persoanele care Sfintei Trinici. A treia duminică, după asuntul lui Grigori Panamă, este Duminica inginată Sfintei Cruci. De aceea, în Dominica, al treia, al patrulea, Mani, patru luni, se ține la Biserică, la Sfânta Cruce, o săptămână de zile. Patru luni, îi salută pe din casa de la Reșelit, toată lumea Ortodoxă se întâlnește și se vădă de Sfânta prin Sfântul Cruce. Prima, de aceea, atâția sau atâția neortodoși și sunt o mai rău, care s-au reprădat de Sfânta Crușii și de Sfânta Liturghii și de Ortodoxiei, de toate învățăturile Ortofanii și Ortodoxii. toată lumea aceasta răsăcește, iar noi suntem în interior, suntem cu Hristos, suntem cu Sfânta Crușii, suntem cu Maica Domnului și suntem deci cu Hristos. Că unde este Crușea, acolo este Hristos, unde este Hristos, acolo este și Sfânta Crușii. și unde e Crușea, Acolo sunt și îngerii, sunt și Sfinții, sunt și cei păcătoși care își meresc și își iertare și așa în Luna Bunului Dumnezeu. În Medica Sfintei Cruci, care la Centru sau la cu costurile mari, ai o certificare extraordinară, ilustrată. Învațăm taina Cruci, să învățăm taina aceasta a păstrării și câtii de mare rol are Sfânta Crucii în lupta cu Deamului nu vedeți cât demonizare sunt acum în ultima vreme, în și eu nu rețoște ce să fie acesta, că noi generezi nu știu, eu în până, în lătă, în coașe am văzut nicăieri că el frate de circa, rar de tot atâta tineri și tineri demonizați ori acum, este ceva din brață și aceasta, pentru că poate nu am văzut cât trebuie și când trebuie Sfânta Cruce, că și numai cum crucea îl rog din deamorul, și numai când Sfânta acruce și în viața noastră curată, putem să convingem pe cei care vor să se Sfântuiască, ca să vină la adevărat atent. După a Treia Duminică, deci Apostolului Mare, iată-ne, a iv Duminică al Sfântului și Marului Post, Aici, exact, în Evanghelie se spune despre acel tatăl care și-a dus copilul demonizat la ucenicii Domnului și n-a putut să-l vindece. Și de-a Domnului pe muntele de-a vorblui, de ce noi n-am putut să-l vindecăm. Și-a spus, pe pune voastră, și-apoi că acest soi de diavol nu iese decât numai cu rugăciune, ci cu post. Deci vedeți, e exact clar tema care s-a stabilit iată s-a discutat despre iată el atât la vreme și la de cazanii și acadei, deci duminica albata a Sfântului și marului postului. Și dacă a spus să stălui mai mult, gândiți-vă că Mânghitorul a spus ca nicăieri altă parte mai clar, mai precis, acest soi de diafru nu este decât numai cu rugăciune și cu post. Noi am extinde ideea asta că orice parte de noi este un diavol, Așa spun Sfântii Părinți. Este un duc necurat care le chină pe unul cu alcoolismul, pe altul cu desrâuri, pe altul cu pornografia, pe altul cu tăhăria, pe altul cu alte parte și păcate, mici sau mari, cunoscute sau mici Toți sunt diavol. Și acest diavol acest de baze, dar niciunii de tot mai mult, sau mai puțin. dar niciunii nu este o niciunii de fapturi, și de gânduri, ce de vișurile acestea de des, și toate acestea se pot stinge prin rugăciune și prin toți. Lungățiunea întâi care este jertfa Sufletului și apoi postul care este jertfa trupului. Numai cu rugăciunea, care poți mult și stigă mult. Sau numai cu postul și fără rugăciune, mai nimic nu face. Dar am în nouă bunite și cu tăria și cu convingerea puternică pe Bunul Dumnezeu ne ajută, în orice și caz, în orice și ne caz, în orice și fie că e vorba de sfida, fie că e vorba de un poate greu pe mine, fie că e vorba de ce demonizați. Care în ultimul timp, cum am spus, în ultimul s-au mult, mult și ne a mult de gândit, toate acestea se pot răzghecorat sau minimaliza, dacă se sparge cine așa, prin mai multe, cât mai multe regăsiuni și prin post, cât mai multe post Măsura, odată, vârsta, și puterea, serietăția din noi. nimeni. Și degradată moral, în 47 de ani de multăneară, de zersă, de post, de lacrimi, de rugăciune, de strigări, zici în noastră către Dumnezeu, ea s-a purificat, s-a curățit, s-a ducomisit, s-a îmbunezeit, 40 de ani, încât apărea sau dispărea, ce? Pe în regulă, Fatherului, este deasupra latii. Cu braț, simți, găsim în Sfinților, noi care am, e de 10 ani, Vitrele Sfinților, țara pentru că țara România, pentru că Vitrele Sfinților, care nu are cea mai bogată corecție, de scrie Duhul Niseri după Duhul Sfânt al Evangheliei. Ei, Sfânt al puse în practică. Ei bine, Sfântul Marei, Dizedevca, să te dubim și la ne de mare e cum o atânt, Dumnezeu, să ne apăli, cum poți să cerit, să să ne cu să nu apăli, Dar nu înseamnă numai locuri și care sunt bunți în locuri, o tradiție locală, nu înseamnă numai bucurii, numai trejiri de sărbătoare, mai mergem la atât un scângiu, mai mergem încolo. Pentru noi care trăim în un Hristos și cu Hristos, Întuielerea înseamnă cu adevărat întâlnirea cu Hristos și în viață. Înseamnă să ne închinăm viața noastră mult în cu Hristos Mântuitorul Unii și să ne servim zi de zi, să ne însuărim de pate, de fugiterele, de răutare, de ură, de mânie, de descrâng, de toate de patele mici și mari, cunoscute sau decunoscute, ca să putem rămâne veșnic în lumina Întuierii lui Hristos. Deci, scurt am relatat pasajul scară așteptului și mari lui Cost. Repet, pentru că în zona așteptat de norul țării, este foarte afectat în zona așa de secte, foarte afectată, nu simt de ce. Chiar dacă mai simt ceva, mai țin nimeni noi așa. Dar totuși, o zonă atât de frumoasă publică în țară, cu Copina, cu din de nor, Marei Bărivoz, cu șantini, cu Fluticul, Alexandru Sărbuși, șterul cel mare și sunt în zona aceasta, să nu este atât de brână, Aflicate de secte, acolo ca aici. Și asta mă scuti de și de gândit, dar să știți, gândiți-vă la Dominica Ortodoxiei, gândiți-vă la doriții creților voastre care mai crește sau care au crescut pe calea de sos. Gândiți-vă la copiii pe care, -a care îi creșteți și i-ați născut. Gândiți-vă care va fi ziua lor din mâine. Sau, vor fie interișoși bisericii de Hristos oripa vor fi ei de-ași de Hristos și de biserică sau vor fi așa se cumpără sufletele fânturii cu dolari și al doilea poate nu știți mai niciunul cu hipnoza nu știu dacă știți caiva dintre noastre, că în discurs îți la o a, a inimii în ca de acolo să te hipnotizeze, să mințile și se nu fișe pace. Se lucrează satanic, nu este pe un dar se lucrează de direct. Cu diavolul se lucrează. Că a plângatul concret, când mamele au văzut ca cum. Când în Sărb, și sunt Totuși, cu adevărat ai zis și nu nu-i decât altul și nu facem asta ca să fără spărie sau ca să facem glume, nu! Foarte serios vorbim, nu cred ca nici o din cuvânt să fie gratuit încercăm să spunem cât mai sincer posibil și dacă zona asta se dează, nu știm cine mai poate salva zona aceasta dacă nici acum sunt cele mai multe mănăstiri din lume sunt în Moldova noi știm foarte bine peste 70 de mănăstiri, numai în Moldova asta care de sunt de mic acum, era e mai mare, dar nu mai aiutat se nuși mai aiutat el, mai aiutat ca care, cine știi și nu mai vreți să mai tare de ea așa e acum, e bine, dar în această zonă e cea mai mare necesitate de, de pomiseastă tradiția care iese în Moldova nu-mi întâlnești nici că în lume. Am luat eu, eu în Europa, asta și în afară și nu Dar nu am întâlnit o de cază, mai caldă, mai duce mai bine învățată, ca zonă în Moldovie. Vă vedeți, în general. E miști mai bine să murim decât să se în fața a sectelă. Și cu acestea câteva vieturi, se să la partea practică până acum a fost partea, așa mai mult, și teologică. De apărare o zonăție. Acum să vorbim ceva mai concret despre temele care ne s-au propus. Sfânta rugăciunii și Sfântul Post. Nu putem începe cu postul întâi, cu rugăciunea. Rugăciunea a prinde valut Domnului Sfântului Rubesiunea ne zăce în inimă, dacă cunece sufletului, rubesiunea dacopașca tensii spațiului, rubesiunea zice garașa din casă, rugăciunea salvează familia, rugăciunea mai multură salvează sâmburi, rugăciunea sâmburii, și sâmburii, sâmburii, sâmburii, sâmburii, sâmburii, sâmburii, mai sâmburii, sâmburii, sâmburii, sâmburii, sâmburii, sâmburii, sunt un gântire mai intreznet, dar mă mai arcem, așa puțin, pentru a mi se sperie, dar mi se decem. Fraților, Alții dar sunt mai mult și mult mai multe, dar ne și nu numai la lucruri câte în asta. Noi cred că cu lucrăciunea și o glisteție cu postul s-a luat România. Eu am de aceasta. Cu cât o ruga mai mult, cu cât o să mai mult, cu cât vă zi mai de genișoși, cu cât preluții și păluntrii pot face la păria lui în fața lui Hristos, și de popor și meniți în cu cu Dumnezeu va fi cu noi. Să nu vă Să nu vă nu a condușit, Nici așa cum a pus, nici așa O conduce în N-a dat nimănui la Dumnezeu Hristos! El s-a noi. într noi! Și a venit furturi și pânânturi! Și Dar noi suntem cu Hristos care ne-a iubit care s-a simțit prin urechi pentru noi și care ne arată prin urechi calea lătririi noastre. Rugați-vă mai mult și starea va pătrinde. Rugați-vă mai mult și unii și cei care nu se mai s-au prezicurat. de părți rețele și de și am văzut bunții, el stat privind cum se desfășurăm lucrurile. Cu cât nevoiești mai bun, cu atâta de este ești nu asta nevoiești. Că e efortul, păi pământul lui Dumnezeu. Că o mai mult. El, El, El este totul lumii, El este nătuitorul lumii, El este zboritorul lumii, El este stătul nostru pe pe a tuturor ce s-a țărit pe pentru toateaile noastre. Așa că uniți rugăciunea și cu postul. Rugăciunea este jertfa sumertului a minții, a cândirii, a inimii. Și postul este jertfa ar poți m-a dat din zid, a și până seara a găsit prânzul și se vezi, a doua zi, nu se împlinește cererea. Cu cât e costul și rugăciunea mai lungă, și o față e, e nu așa cu cât cu, cu atâta, țara, noaptea, a doua zi, se împlinește cererea. A treia, șa șartea. A de dar nu dacă și în ce este cu mine, mă este și lucrul cel mai de să vă putare, să diviniti cu tare, să de la altul tare, să vă stați să știți că este. Nu, păcimașii, să nu ceri de la Dumnezeu, vă unic cu o mare rădăcată, vă unic de o mare o mare rădăcată, vă unic o vă nu sunt s-a măjurat. nu-i rugăciune, s-a în Binezeu, inimii, să zice: Eu ce mai fost dintre toți? Și când crezi cu inima că e ce am mai fost să A atunci se audea rugăciunea, dar începe să a Atunci se audea apostul ce pești, cu rugăciunea cea a și se formează o adevărată fătură nouă. nou. Uliți apostul cu rugăciunea aceasta, rugăciunea și cu apostul. Și dacă vezi, am Știți cu toții. Eu le-am învățat de, mani, care de la Romani, de la Libra Dumnezeului, de la și chiar de la copii. Am văzut copii care se luau pe șimănă, de pe sărucări. Am văzut pietice de ce are care se iau mai eurami și cu mai multă speranță chiar de noi. Și multe, voi parte, unii, unii creștini ne-au cruciat prin sferele lor, prin carul lor, prin blândețea lor, prin naziua lor. Deci, e fața și ce am învățat și noi ei. Și știți că și noi învățăm de la dumneavoastră. N-am venit să vă Am să vă spun că vă iubim cu Și că această țară nu va Dacă nu vă spate va spate iubățile noastre, dacă vă obținem Fântul după, după și dacă. Supărbanașii nu erauși în acestea copilie din ovață, în tațile din ovață, nu terni neapără Dar dacă cu zine cum am ușit până acum, nici postul nu iau, nici rugăciunea natale nu mai fac de Trebuie să simți și serioși și simți cu conștiința noastră. Dacă e păcat, vom primi plaza păcatului. Dacă este de-asigurată în tațile ceruri mai mult, Dumnezeu măsură toate buneaile care au picat ca prin văzut în țara asta și România va fi o țară frumoasă, binecuvântată și, și ferită din toate din, din, din muzinii care se văd din țările de sine iar dacă un țară tare cu păcatul și cu mărcațe cu deții, temenii cu măborcării, altii cu pântarii, fetele cu dragoste, așele cu mâineți, să-i știți, trebuie dragă, și binecuvântării. Păcatul din țara frumoasă Păcar că mă născem de sute de ani, noi aici ca de votar, dar dacă, nu dacă noi ne viața, va bine. Deci, prin și cu cu 4 dacă noi ne sperim și de bunul voie, și de urmați îmbrășalele și mai ales dacă îți ieșiți foc de că la tu se însată rugăciunea și ce și se însată și sunt Spomenarii și Sfânta Preoția, vedeți, salutul zilei, Doamne, suntem toate. Nu știu în alte țări. Ni au făcut în multe, nu știu exact ce este, dar noi avem așa de încredere că dacă acest popor, care zice să vă ia România, să vă tare de vas, de biserică, de Sfântul Cruce, de rugăciuni, E pot, de preotul din sac, de duhovn din cronoc, de sfinti din taie, toți Iisus în saclu, și acolo cu statul și cu mădeje, din pământ, Dumnezeu va da proaie la drepe, Dumnezeu va da doare timpului și va oarele, Dumnezeu va pune hoda și mângere să ne asta, De la televizor, Mai răbine oameni când de oră la Dumnezeu și mai face 20 de minedanii dacă pot doar aceea, și mă-i de pe un catism la catiri, și mă-i și-a-i citit și despreze numai în așa. Dacă facem tot așa și te tot așa și te-ai așa cu nici tu, nici sa nici sa sa nici de, nici sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa noi. sa sa sa sa sa sa sa sa să sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sunt toate fapturile buni, început cu rugăciunea, cu portul, cu milostrenia, cu ce mai avem, cu ce nu mai avem, început cu bunea tot la toate. Ori noi am vrea ca să fim la reparte totii în, departe, toti în Am vrea să fim fii credincioși ai Biserii, și de voști, de voști. Am vrea ca să de casă cât mai multe biseri, multe, multe se ne cu puțin, nu le și să-ți preșim ce se îngrijim această țară, care a fost pe urmă, e parcă de bine. Și acum se pare că nu știu cum. Dar nu mai detrageați. Poate e o imagine, poate e o încercare pe care o găsesc Dumnezeu. Dar să știți că mulți susține dezbatăria. Mulți ar trebui să fie cei pe bunele ei. Lucrurile sunt mult lucruri mai complicate. Dar, când ați înțeles din, când nu dată fi iba. Însă, rugăciunea și să se îndeplinește. Suntem ai Iisericii, suntem ai rugăciunii, ne-au văzut Părinții rugându-se. Nu trebuie să Ne-au păcălit pe tot așa, pe varul cu creștini și ne-au cu Hristos. Deci, de aceea să triști? Când sunteți și purtășite destos să inimă, a fi și în și în parohia noastră, atunci în mănăstit, tu mă, faci de 20 și mai dați de una, mai da de una. Astea sunt pierdurile româniei. Astea sunt locuri Miseric Sfinte care vă părăjează și vă mântuie și vă bărgătează și nu sunteți singuri. Deci, să nu vă simțiți singuri în familie sau în târgul sau în țara asta, cât Dumnezeu este cu noi. Dumnezeu este cu cei Dumnezeu este cu mamele care nasc, Dumnezeu este cu femurile și copiii de ce și de șoare, care și în viața lui și își și cu o familie pentru ziua din Dumnezeu este cu acei care trebuie puterii care se vadă, care și o pe pentru păcatelor, care se aduce pe el, pentru că în cazul a păcatelor nu ne un caz, nu din cazul a nu Așa ce să ne face cum se spune Mia culpa, adică să ne acuzăm noi în fața lui de și să ne pregătim pentru Sfintele noastre. Ne locuiem, de totului mare, ne grădesc, Bucuria ascund roadele, ce le apare. nici toate tăiței nu mărește. politicești, Noi suntem cu Hristos. noi suntem tineri copii blucese N-am găsit nimeni n-am curat nimeni mai Toți le au toți au curat, toți Să nu uiteți, să nu uitați, să nu uitați, ce pace uitați, să nu uitați, să nu cu să nu uitați, să cu uitați, să nu cu să nu uitați, să sau uitați, să nu și să care uitați, să nu uitați, să nu uitați, să nu uitați, să se uitați, să nu să nu nu uitați, nu nu uitați, să nu uitați, Ce nu să spun bătrânii care îi vădând luna, au hătărâni să facă și carte de destructe publice. Țara care are asemenea case de discuții și fără de reții, fără nici s-au Da, tot oamna și vin Din vin din apus să le lor. Să vreau să nu știți câte scuzuri în acolo nu, nici nici nici nici s-a anunțat de stat, a acordare, morale și tare, cât s-au Dacă nu ați fi răspuns, nu este cazul. Noi avem de rezolvat, adică prin mai duța Românii, adică copilul acesta e curație, adică niște mănăstiri, adică acești care, fiecare, te poate și cum poate, să o înțelegeți ca să mă dea ridicarea în fieră și a cofainții. Să nu cumva să contribuiți, la aceste multe, Italia nu este doar cine multe, acea aceea moarte, acea Italia pustie, aproape tare diavoli, Acolo iar noi nu te tezini curate se ce cu pe ce cu cum o pe un și cu ce se menin, ce se menin, ce se menin, ce se menin, ce se menin, ce se menin, se menin, ce se ce se de la ce când nu voi ne hrăli, iar dacă au încercat dușmalii ortodoxiei, nu pot încărtea ne-o ortodoxie, noi știm mai mult dar, sunt ce, din dinți, că nu puteți spune tot și orice și oricum, nici oricum. Dar atâta ușina o ortodoxie, încât ne-a jucat. În fond, războiul totului a țărilor ortodoxe este război de-a astăzi. Este al treilea război, satanic. Nu mai e nici Dar nu, ortodoxii nu Și nu stau pentru săraci. se în țara sărace cu siberii. Eu nu și eu eu chimie și eu bombă. Și nici noi nu suntem de parte de ei. Și oamenii săraci în și Nu pot ortodoxia. Care mai pe picatul nostru? Care mai care? Dar noi, prin rugăciunea și cu pote, jucăm din 2 de zile la și cu jumătate de 10 și cu o nasă în pote și cu, cu gâtul la Dumnezeu, și cu poturi, la ipar, mai ai și gondrii, și câteva cu -și, și câteva cu așa, să 10 zile la 10 zile în 10 zile în dat, zile în 10 zile în casa ta, cum 10 zile cu în 10 zile în 10 zile în 10 cum în 10 zile E distrug să vă spunem o că o binecă s observați. De peste 10 ani am făcut să-i răspăiască veșirii din cei Și n-au reușit păcatul. Lugheța romântului, carul s-a spune și așa răbuns, Sfintele Mănăstiri, Lugășiunile, Construcții din Biserica, nici într-o țară din lume, să știți vă un nici într-o țară din lume nu s-au construit în 10, cu atâția biserici cât în treișoara asta. Au uimit ce unde au dat să le mânească deschidele. Ei, astea, toate, se dă numai în, în, în România. Nu se poate această țară, cu atâtea biserici, cu atâtea mănăstiri, cu atâtea tineri cu miti, pe care doresc teată curată, cu tine, care nu mai rămas și nu sunt nici acum, nici, nici americani, Iedinții, rămâneți acasă. Cine este de iată, și nimeni nu va putea să dată noastră. Cei stai, rugați-vă mai mult! Lubățiunea și cu poziul sunt două extraordinare. Rugați-vă mai mult și Dumnezeu, prin credența noastră, prin ferele noastră, va divin. Și nu care românia, România ce dumneavoastră, și i noi, ce și din nu e din Dumnezeu, să ne ajute, e risat. E bine că este este se risat cu zicarii, din fericirea Nu-ți cred dar cât poți să o spui și să spui? Că ce alte legi. Ce în creștinie aceasta, ortodoxă, care înseamnă ca o liturgie, creștinie este. O înghânitică, o înghânitică a creștinilor. de același gând, de aceeași credință, e aceeași învățătură de aceeași Așa se Și nu vă desfășați, cât Dumnezeu e cu noi. Dacă vom continua și vom strălui să vedem, e ce mai mai bun, e ce mai mai buni, din ce mai buni, mai buni să ne împărtășește, să se împărtășește, să ne să ne împărtășește, să să ne să ne împărtășește, să ne împărtășește, și poporul acesta smerit al Unii Români. Nu vă s-a Deci cu noi este Dumnezeu. E cheie ridicat să-l văd pe bunul Dumnezeu pe totul. Tot, să ne beneficia să ajungem la ființa prin pași, cu bucurie și cu pași. Să ne beneficia să se liniștească țara cu ploaie, timpurie și târzie, cu pâine, cu sare, cu bucurie, cu pași, cu pași și cu mântuire a